Моріс Леблан. Кольє королеви. Два-три рази на рік з нагоди великих урочистостей, таких як бали в австрійському посольстві або вечори у леді Білінгстоун. Графиня де Драсюбіс прикрашала свої білосніжні плечі знаменитим кольє королеви. Це було те саме легендарне кольє, яке придворні ювеліри Боммер і Басенш виготовили для графині Дюбарі. Згодом кардинал Руан Сюбіс мав намір піднести його королеві Франції Марії Антуанеті, а авантюристка Жанна де Валуа – графиня де Ламот. Разом із чоловіком та їхнім спільником Рето де Вілетом розібрала коштовність на частини лютневого вечора 1785 року. Насправді, від оригіналу в кольє залишилася лише оправа. Рето Девілет зберіг її, тоді як пан Деламот і його дружина, справжні варвари, промотали всі дорогоцінності, вийняті з оправи, ті самі розкішні камені, що були так майстерно підібрані боммером. Пізніше, перебуваючи в Італії, Рето Девілет продав оправу Гастону дедресу Бізу небожу та спадкоємцю кардинала, який свого часу врятував дядька від роззорення, спричиненого скандальним банкрутством дому Руанджемене. У пам'ять про високопоставленого родича Гастон викупив кілька діамантів, що потрапили до колекції англійського ювеліра Джефріса, доповнив їх іншими, того ж розміру, але значно меншої цінності, і зумів відтворити це чудове коліє, що потрапило в рабство у його первісному вигляді. Таким, яким воно було в руках Бомера і Бассенжа, майже ціле століття рід Дресюбізів пишався цією дорогоцінною історичною реліквією. І навіть попри те, що з різних причин сімейний статок значно зменшився, власники кольє не хотіли продавати королівський скарб, віддаючи перевагу скороченню штату прислуги. Останній граф Дедресюбіс цінував його так само, як фамільний маєток. З міркувань безпеки він зберігав коліє в сейфі Креділіоне. Коли його дружина збиралася надягти коштовність, він після обіду їхав у банк, забирав її, а наступного дня повертав назад. Того вечора на прийомі в Кастильському палаці події відбувалися на початку століття. Графиня справила фурор. Сам король Крістіан, на честь якого влаштували урочистість, звернув увагу на її незвичайну красу. На витонченій шийці виблискували дорогоцінні камені. В променях світла діаманти сяяли і переливалися тисячами граней. Здавалося, жодна інша жінка не змогла б із таким витонченим благородством носити на плечах таку коштовну ношу. Це був подвійний тріумф. Граф Дедре сповна насолодився ним, а коли подружжя повернулася до свого старого особняка, розташованого в передмісті Сен-Джермен, і зайшло до спальні, граф відкрито торжествував. Він пишався своєю дружиною і, мабуть, не меншою мірою дорогоцінним кольє, що вже четверте покоління прославляло його рід. Дружина висловлювала свою радість стриманіше, що, безперечно, свідчило про її горду вдачу. Досить неохоче вона зняла кольє з плечей і простягнула чоловікові, який із захопленням оглянув скарб, ніби бачив його вперше. Потім, поклавши реліквію в червону шкіряну скриньку з гербом кардинала, граф пройшов до сусідньої кімнати, точніше маленького алькова, повністю ізольованого від спальні і такого, що мав лише один вхід – у підніжжі подружнього ліжка. Як завжди, господар сховав скриньку на досить високій полиці, серед капелюшних коробок і стосів білизни. Після цього зачинив двері і роздягнувся. Вранці граф став близько дев'ятої, щоб перед сніданком навідатися до креділі Леоне. Він одягнувся, випив чашку кави і спустився до стайні. Там він віддав кілька розпоряджень. Його непокоїла одна кобила. Він наказав вивезти її і пустити рисю по двору. Потім повернувся до дружини. Графиня ще не виходила зі спальні. Покоївка допомагала їй укладати волосся. «Вийдете?» – запитала вона у чоловіка. «Так, у цій справі. О, звісно, так надійніше». Граф увійшов до кабінету, але за кілька секунд без особливого втім подиву запитав. «Ти взяла його, Люба?» «Що?» «Ні, ні». «Я нічого не брала», – відповіла дружина. «Ти його переклала?» «Зовсім ні. Я навіть не відкривала двері до кабінету». Граф з'явився на порозі. Обличчя його зблідло. Ледь чутним голосом він пробурмотів «У тебе його немає? Це не ти?» «Тоді...» Графиня підбігла до нього, і вони почали гарячково шукати зниклу річ – жбурляючи коробки на підлогу і розкидаючи гори білизни. Граф безупину повторював. «Марно! Усе, що ми робимо, марно! Я поклав його ось сюди, на цю полицю!» «Ти міг помилитися?» «Ні, саме сюди, на цю полицю, і більше нікуди!» Вони запалили свічку, бо в цій кімнаті було доволі темно. Винесли білизну і прибрали всі речі, що захаращували приміщення. Коли в кабінеті нічого не залишилося, їм довелося з розпачем визнати той факт, що знаменити кольє коліє королеви, яке потрапило в рабство, зникло. Рішуча завдачою, графиня, не витрачаючи часу на марні жалкування, послала по комісара поліції пана Валорба, проникливість і здоровий глусть якого подружя вже мало змогу оцінити. Його ознайомили з обставинами справи, Докладно все розповіли, і він одразу ж запитав. «Ви впевнені, пане графе, що ніхто не міг уночі пройти через вашу спальню?» «Абсолютно впевнений. У мене дуже чутливий сон. Більше того, двері спальні були зачинені на засов. Сьогодні вранці, коли дружина подзвонила, викликаючи покоївку, мені довелося його відсовувати. А чи не можна проникнути до кабінету якимось іншим способом?» «Неможливо». «Вікно є? Є, але воно загороджене. Я хотів би це перевірити». Запалили свічки, і месьє Валорб одразу ж звернув увагу на те, що вікно лише до половини загороджене буфетом, який до того ж не дуже щільно прилягав до рами. «Він стоїть так близько до вікна, що його неможливо посунути, не наробивши шуму», – заперечив месьє Дедре. «А куди виходить це вікно? У внутрішній дворик». – А під вами є ще поверхи? – Два поверхи, але на рівні кімнат для прислуги встановлені дрібні грати, що відгороджують їх від дворика. Ось чому тут так мало світла. Крім того, коли буфет відсунули, виявилося, що вікно зачинене, а такого не могло бути, якби хтось проліз у кімнату ззовні. – Якщо тільки цей хтось не вийшов через нашу спальню, – зауважив граф. Але в такому разі двері не були б зачинені на засув. Комісар замислився на хвилину. Потім, обернувшись до графині, запитав. «Мадам, чи було відомо у вашому оточенні, що ви збиралися надягти це кольє вчора ввечері?» «Звісно, я цього не приховувала. Але ніхто не знав, що ми замикаємо його в цьому кабінеті». «Ніхто?» «Ніхто. Хіба що...» «Будь ласка, мадам». «Уточніть, ця деталь – одна з найважливіших!» «Я… я подумала про Анріету», – сказала графиня чоловікові. «Анріету? Вона знає про це не більше за інших!» «Ти в цьому впевнений?» «Хто ця дама?» – запитав місія Валорб. «Ми товаришували в монастирі, але вона порвала з родиною, щоб вийти заміж за просто людина, майже робітника». Після смерті її чоловіка я взяла її разом із сином до себе, облаштувала їм квартирку в цьому будинку і, знітившись, додала «Вона допомагає мені в деяких справах. Руки у неї золоті». «На якому поверсі вона живе?» «На нашому, неподалік, у кінці коридору. До речі, здається, її кухонне вікно...» «Виходить у цей дворик, чи не так?» «Так». Якраз навпроти нашого вікна. Після цих слів запанувала коротка пауза. Потім месьє Лорб попросив провести його до Анрієти. Вони застали її за шиттям. Поруч із нею сидів хлопчик шести-семи років і читав книгу. Побачивши, як бідно обставлене її житло, всього одна кімната без каміна і маленька ніша, що слугувала кухнею, комісар трохи здивувався і почав ставити запитання. Звістка про крадіжку, здавалося, вразила її. Напередодні ввечері вона сама допомагала графині одягатися і застібала їй кольє на шиї. «Святий Боже!» – вигукнула вона. «Хто б міг таке подумати?» «Вам нічого не спадає на думку. Жодної підозри. Не виключено, що злочинець пробрався до будинку через вашу кімнату!» Вона щиро розсміялася навіть не припускаючи, що на неї може впасти хоч найменша тінь підозри. Але я не виходила з кімнати, я ж нікуди не ходжу. До того ж, хіба ви не бачите? Вона відчинила вікно в ніші. Подивіться, до підвіконня навпроти не менше трьох метрів. А хто вам сказав, що, за нашою версією, крадіжка сталася саме там? Але хіба коліє не знаходилося в кабінеті? «А звідки вам це відомо?» «Боже мій, я завжди знала, що на ніч його кладуть туди. Про це говорили при мені». На її молодому, але зів'ялому від життєвих випробувань обличчі відбилися глибока лагідність і смиренність. Але раптом у повній тиші його вираз змінився. В її очах з'явився страх, ніби вона відчула навислу над нею загрозу. Анрієта притягнула до себе сина, Дитина взяла її за руку і ніжно поцілувала. «Сподіваюся», – сказав месьє Дедре комісару, коли вони залишилися на «Ви її не підозрюєте. Я ручаюся за неї. Вона взірець чесності». «О, я повністю з вами згоден», – запевнив месьє Валорб. «Я лише припустив можливість несвідомої співучасті. Але визнаю, що цю версію слід відкинути – Тим більше, що вона ніяк не допоможе розгадати загадку, перед якою ми стоїмо. Комісар більше не брав участі у розслідуванні, яке в наступні дні продовжив і розширив слідчий. Допитали слух, перевірили засув, провели експерименти з вікном у кабінеті, обстежили дворик зверху до низу. Все виявилося марним. Засув був у повному порядку. Ззовні вікно неможливо було ні відчинити, ні зачинити. Особливу увагу приділили Анрієті, оскільки, як не крути, все зводилося до неї. Її життя перевірили найприскіпливішим чином. З'ясувалося, що за останні три роки вона виходила з дому не більше чотирьох разів. І щоразу лише за покупками, про які було відомо. Насправді, вона служила покоївкою та швачкою у мадам Дедре, яка ставилася до неї надзвичайно суворо, що підтвердили таємні свідчення всієї прислуги. А втім, – говорив слідчий, який через тиждень дійшов того ж висновку, що й комісар, – навіть якби особу винного було встановлено, а цього не сталося, все одно залишилося б незрозумілим, яким чином було здійснено цю крадіжку. З одного боку і з іншого перед нами дві непереборні перепони, зачинені двері та замкнене вікно. Подвійна загадка. Як злодій примудрився проникнути всередину, і що значно складніше, як йому вдалося зникнути, залишивши за собою зачинені на засу в двері та закрите вікно? Після чотирьох місяців слідчі дійшов власного висновку, місья та мадам де Дре, зазнаючи фінансових труднощів, продали коліє королеви, і справу було закрито. Крадіжка дорогоцінної прикраси завдала подружжю Бізів удару, від якого вони довго не могли оговтатися. Той своєрідний запас, яким був цей скарб, більше не забезпечував їм кредиту, позакодавці стали вимогливішими і менш щедрими. Довелося терміново вживати заходів, щось продати, щось закласти. Словом, на них чекало повне розорення, якби нерятівна спадщина – отримана від двох далеких родичів. Дворянська гордість подружжя також була зачеплена, ніби в їхньому родоводі раптом виявилася темна пляма, і, що найдивніше, графиня Зненацька накинулася на свою колишню подругу по пансіону. Вона відчувала до неї справжню ненависть і відкрито звинувачувала Анріету. Спочатку її переселили на поверх, де жили слуги, а згодом один прекрасний день просто вигнали. Життя потекло без особливих подій. Дресю-бізи багато подорожували. Варти уваги лише один факт, що стався в цей період. Через кілька місяців після від'їзду Анрієти від неї прийшов лист, який надзвичайно здивував графиню. «Мадам, не знаю, як дякувати вам, адже це ви, чи не так, надіслали мені це. Ви і тільки ви. Ніхто інший не знає про мою самотність у цьому маленькому селі. Якщо ж я помиляюся, вибачте мені і, принаймні, будьте певні у моїй вдячності за вашу доброту в минулі часи. Що вона мала на увазі? Адже справжня чи так звана доброта графині до подруги зводилася до безлічі несправедливих вчинків. Що означали ці слова подяки? Графиня зажадала пояснень. І Анрієта відповіла, що отримала поштою у звичайному, нерекомендованому і нецінному листі дві купюри по тисячі франків. Конверт, який вона додала до свого листа, мав паризький штемпель. На ньому не було нічого, окрім адреси, написаної явно зміненим почерком. Звідки взялися ці дві тисячі франків? Хто їх надіслав? Правосуддя спробувала це з'ясувати. Але як знайти слід у такій пітьмі? А через 12 місяців усе повторилося. Потім у треті, четверти. Так тривало щороку протягом шести років. З цією лише різницею, що на п'ятий і шостий рік сума подвоїлася, що дозволила Анрієті, яка раптово занадужила, отримати належне лікування. І ще одна дивна деталь. Коли адміністрація пошти під приводом того, що цінність листа не була заявлена, затримала його, Два наступних надійшли, як належить. перше за часом із сен жермена друге із Сюрена. Відправник спочатку підписався прізвищем Анкета, потім Пешар. Зворотні адреси, зазначені на конвертах, виявилися фальшивими. За шість років Анрієта померла. Загадка так і не була розгадана. Усі ці події добре відомі. Таке пограбування не могло не схвилювати громадськість. Дивна доля у цього коліє, історія якого сколихнула Францію наприкінці XVIII століття, а через 120 років знову пробудила стільки емоцій. Однак те, що я зараз розповім, нікому не відомо, за винятком зацікавлених осіб і ще кількох людей, яких грав, попросив зберігати все в найсуворішій таємниці. Рано чи пізно вони без сумніву порушать клятву, тож я без жодних докорів сумління привідкриваю завісу. Таким чином вам відкриється і ключ до загадки, і таємниця листа, опублікованого в газетах позавчора вранці. Того незвичайного листа, який додав, якщо таке взагалі можливо, ще більше плутанини і таємничості до загадкових обставин цієї драми. Це сталося п'ять днів тому. Серед гостей, запрошених на сніданок до месьє Біза, були його племінниці і козина, а з чоловіків голова суду Ессавілля, депутат Боша, кавалер Флоріані, з яким граф познайомився на Сицилії, та генерал Маркіз де Руз'єр, давній друг родини. Після трапези дами подали каву і чоловікам дозволили викорити по цигарці за умови, що вони не покидатимуть вітальні зав'язалася розмова. Одна з дівчат жартома запропонувала поворожити на картах. Потім заговорили про знамениті злочини, і в цьому зв'язку месьє де який ніколи не втрачав нагоди піддражнити графа, згадав історію з Кольє, тему, яку граф терпіти не міг. Кожен виклав власну версію. Звісно, всі вони суперечили одна одній і були однаково неспроможні. А ви, месьє, «Що думаєте про крадіжку-коліє?» кольє? звернувся графиня до ковалера Флоріані. «О, я нічого не думаю, мадам!» – гості заперечили. Річ у тім, що ковалер щойно дуже яскраво описав кілька справ, якими займався разом із батьком. Палермським суддею і його хист у таких питаннях, його інтерес до них були очевидні. «А чесно кажучи, – заявив він, – мені не раз вдавалося досягти успіху там, – де справжні знавці своєї справи опускали руки. Але з цього аж ніяк не випливає, що я Шерлок Холмс. До того ж, я майже нічого не знаю про цю історію. Усі погляди звернулися до господаря дому. І йому, скриплячи серцем, довелося,